بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله هو آудиو مزدان يبتيني الزواس ستوديو كالسر www.kalser.au الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله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 Poglavlje što se navodi o traženju kiše na osnovu položaja mjeseca. U prethodnim poglavljama mi smo spominjali često babu Mađae. Poglavlje o onome što se navodi o određenoj stvari. Pa smo dosta puta najlazili da se radi o čemu? O osudi, da je to u stvari prijetnja, žestoka, onome ko tako čini. Ali autor nije tako nastovio, nego je nastovio poglavlje, U, čemu, jeli, u kome se navodi to i to. I to je metodologija pri prenošenju haka i istine. Ko je tako radio u svojoj izbirci? Kako će mi kazati? Ima liko da spasi skupinu? Hmm? Pogod će sigurno. Ko? Tirmizi. Pogledajte Tirmizi u izbirku. Pogledaj Babu, mađaj pogledaj. Ne znam kako je prveo tamo profesor Mahmutović, ali Poglavlje je tako, šta je došlo o tome i tome? Ti iz poglavlje ne može zaključiti ili halal, ili haram, ili je ili je mekru, ništa. Nego spomene poglavlje. Šta time radi? Zagolica tvoju znati želju. Šta je sad to? Daj mi spominjem, šta je to? Dozvoljno. Jer ako mu daš u poglavlju haram i to i to, čovjek jasno, on na prevrne stranicu, znači to je haram. Idemo dalje. Tako. Neće čitati, sadržaj. I to je znači, braćo, to je fikhu dao. To je fik daveta i prenošenja, znači da čovjeku ovaj pojasniš, znači propis, na način da ga shvati i da razumije i da i da, da, da pažnjom, znači punom, prihvata tebe. Tako autor ovdje kaže, poglav je, je li, u kome se navodi, a, a, ili šta se navodi o traženju tiše na osnovu položaja mjeseca. El enua je množina riječi neu, a neu je položaj, znači, mjeseca. Kaže Ebu Sadat da ima 28 tih položaja i da mjesec se znači mijenja te svoje, znači položaje iz noći u noć. I kaže, uzvišenja Allah te barak tala u Kur'anu U el kamere I mjesecu mi smo položaje odrijedili. Pa mjesec znači ima tačno jeli, položaje koji su mu određeni. I kaže, svake 13. večeri jedan pri ositaju zore jedan taj položaj pada na zapadu, a drugi izlazi istitaj na istoku ili sličan njemu na istoku. Pa su oni pagani smatrali da prilikom te smjene dolazi do kiše. Da su znači ti položaji mjeseca ti koji u stvari ljudima šta daju? Kišu. Pa je došao šarijet da to jeli, da to iskorijeni. Kaže uzvišenja Allah te barake oteđa'luna rizkakum en nekum tukedzibun. To je prvi ajit ko ga autor. Kaže... I umjesto zahvalnosti što vam je obskrba darovana, vi u njega ne vjerujete. Vi u njega ne vjerujete. Ovdje se kaže rizkukum, obskrba, Ali je to protefsireno u hadisu koga biližim Amtirmizi Ahmed da je to šukrakum, zahvala. A najpreće je da Kur'an tefsirimo čime? Kur'anom. I po tome je se posebno odlikovao Ibn Kesir. Niko nije tu kao Ibn Kesir. Najljepše je tumačio Kur'an sa Kur'anom. Potom se tefsiri Kur'an sa sunnetom, potom se tefsiri Kur'an sa riječima shava, potom riječima tabi. Ali najljepše kako se Kur'an tefsiri, jeste Kur'an sa Kur'anom, i naravno tu dolazi svakako i sunnet, koji tefsiri znači Kur'an. Pa je ovdje poslanik se osvijem protefsirio da je to zahvala. Znači, uh, Ljudi mjesto da kažu hvala Allahu koji nam je kišu poslao, oni kažu hvala mjesecu koji nam je kišu poslao ili položaju mjeseca, ili ovome, ili onome. Pa mjesto da zahvali Allahu na toj blagodati, on mu širk čini. Pogledajte kako je, kako je to ružna stvar. Da je čovjek šutao, neću da zahvalim, pada kiša, neću da zahvalim Allahu, ništa, to mu je bolje. On je tad nezahvalan. Ali ako zahvališ nekom je drugom, tada si počinio najgnusniju, jel stvar i ovo je stav, jeli, ovaj tefsir ajta je stav, tako smo mi smo u tom svjetlu preveli, tefsir ovoga ajta je takav stav, jeli, većina islamskih učenjaka i zbog toga je autor i spomenuo ovo, jel, na ome mjestu kaže, šehron samim -ka lukajim rahmehullahu teana, i kaže vi činite vašu obskrubu koju dobijete, sa kojom život održavate, zahvalite tako što poričete u njega poričete šta? poričete kako to jeste Kur'an poričete, jel, Kur'an koji je uzvišen Allah tabaraka objavio. A dovoljno je čovjeku zlaba će da porekne ono što je uzvišen Allah tabaraka objavio. Ne treba mu začin nakon toga već je zlo. Kaže da li autor prenosi sve debu Malika Rešarja radi Allah ono da je poslanik sa rekao Četiri stvari u mom ummetu ostaće kao paganstvo. Četiri stvari moj umet neće se moći toga riješiti. Ostaju kao paganstvo. Kaže Prvo, el fahrubil ansab, eubil ahsab, da se čovjek ponosi zbog plemenitog porijekla. To je više poznato bilo kod Araba nego što recimo kod nas sada danas. I dan danas to kod Araba ima, znači poznato je to, kod da se to manje poznato, iako postoji. Drugo, el fanu fil ansab, da se vrijeđaju ljudi po istoj osnovi, postoji čega? Porijekla, vrijeđanje, znači čovjeka. Treće, listiskao binu džum, traženje kiše, putem zvijezda, preko zvijezda, i četvrto, ennijaha, a to je naricanje za umrli. Ove četiri stvari su stvari paganstva i ostale su u ummetu, i neće znači biti lahko iskorjenjeno. I zaista kada čovjek pogleda, znači, ovaj, ummet i kroz generacije, kako je bilo, vidno je bilo, znači da su ove stvari ostale u, u ummetu. Potom kaže, a... Svaka narikača koja se ne pokaje od naricanja, kaže na sudnjem danu će imati odjeću od katrana i imat će od svraba. Tako biloži vam muslimu svoje sahije. Ebu Malik, elešari, on je el-harz ibnul-harz, šami, poznati ashab i od njega samo prenosi Ebu Sallam. Tako se razlikuje u rivajetu. Znači ako dođe do ovoga, koga? Ebu Malik elešarija i ako od njega prenosi Ebu Sallam, znači on je. Jer imamo još dvojica ashaba koji se zovu šta? Ebu malike rešari. Imamo, znači, trojicu pod istim imenom, pa moramo od šta. Koje je i ili šta je. Kaže, četiri stvari su od džahilijeta. Moj umet ih neće ostaviti. Ove stvari se čine ili da ljudi ne znaju da su zabranjene, pa ih čine, ili, zna, ili su, a, znači to je džehl, ili znaju, ali namjerno ih čine. I većina stvari, danas, što naš narod čini, a možemo kazati muslimanopćenite, jeste iz džahla. Većina tih stvari. Tačno, ima ljudi koji znaju za određene stvari, znaju se neke krucijalna pitanja se znaju, pitanja koja su zabranjena u šerijatu, ovaj znaju se. Ali mnoge stvari koje su paganstvo ljudi čini, ali uglavnom ne znaju, znači, kao poznajući, to poznati ali I ovdje je spomenuto da su ove stvari od paganstva da bi se osudile. Spomenuto paganstvo da bi se da bi se osudilo. Paganstvo zbog koga je poslao? Uzvišen je Allah, te je barak tala poslanika, je alaih sallam, da, da ga iskorjeni. Zašto je nazvano džahilijet? Džahilijet je nazvano džehl. Zbog velikog džehla i nezdanja. Zbog toga je nazvano šta? Džahilijet, jesu. A poslanik, sallam, kada je došao, on je došao i suprostavio se u brojnim pitanjima paganima. Pa se čak znači i u nekim spoljašnim stvarima koje su ponekad više adet nego što su ibadet, Kada je došao na arabsko polostrvo, zatekao je mušrike da razdijeljuju kosu. Imaju razdijeljaka ovako na dvije strane. A kitabije koji su tu bili, oni su spustali kosu ovako do čela. Tako se razlikovali. Znači, po kosi znaš ko je i šta je. Nisu kitabije oponašale mušrike. Oni kažu, mi smo kitabije, to vi, vi obožavate. Lata i Uza, mi obožavamo ovaj, Isa ili Uzeira. Pa i nisu ponašali, pa kada je došao poslanik, sa osanime, znači imaš dvije stvari, ja da spustiš, ja da razdjeliš. Ovo što mi sad na stranu, to smo mi i izmislili, to, nije to bilo njehovo vrijeme, jel u redu? Pa je poslanik, znači u prvo vrijeme, spustio kosu na iz Radio je onako kako rade kršćani i židovi koji su tu bili, jer su oni po svome kufru manji od koga? Od mušlika, njehov kufru je manji znači od kufra mušlika i zato je nama dozvoljeno da jedemo njehovo meso i da ženimo njehove žene. Zbog, znači, što je osnova njehovog širka i kufra je došao iz čije religije? Iz nebeske religije. Tako, a pagani što su izmislili mušlice, oni su to od sebe, to nema veze sa vjerovom. Pa je poslanik sada sam spustio kos. Kada je nakon toga očistio ostrvo od mušlika, onda je razdijelio kos. Više nema mušika, sad je razdijelio kos da bi se radilo od koga? Od kršćana i Pa je u prvo vrijeme radio skupa sa njima, zato što su oni u manjem zlu. Nakon doga kad su mušici, ja e, kažem sa samijom ovako. Birođđena stvar bašo kada nestane kod mušika, da je nema, mušici imaju na primjer određeni običaj ili obilježe. Bilo odjeća, bilo ponašanje. I nestane i iskorijeni se kod mušika i preuzmu u tom u Slemani to ni ponašanje mušika. Pa za dobro. Ali je to više šta ne? ne Nekadaavno mušici u petom stoljeću imali jedan običaj. Koji se rekose sa šavijetom na redu, svakako skosi se redom, jasno je. I danas muslimani dođu i praktikuju to ne želeći njih da oponašaju čuli za, nego oni se pokrenu i, opona, i, i čine ono što je širijetski dozvoljeno, a to je nekad bilo i to više prije njima, njima, to se ne tretira čime. Oponašanje. Pa će određena stvar biti oponašanje u jednom vremenu, a neće biti oponašanje šta u drugom vremenu. I to je znači bitno da se zna. kažemo ovo svakako vrijedi ako nije određenim tekstom širijetskim, precizirano, on će na stvar kao zabranjeno, u protivnom, ovaj, piva dozvoljeno pa je ovdje poslanik osam razlikao se je i to se jasno vidi braća po ali po sunnet ko to prati videće znači kako je poslanik osam prolazi pored jednog mjesta koje zove buvan kaže je li jedan ashab kaže ja sam se zaklavio ovdje da ću zakvad devu kaže je to bio nekakav kakav paganski običaj tu jes tu sedkovali smo znači kažem da zakol uradi a da je rekao jesu ne bi mu dozvolio da ispuni šta svoj svoj zadjet rekao mi zakol na nekom drugom mjestu pa je poslanik osam razlikao i u tome je napisao şey Muhammed Abdul Wahhab, rahimehullahu ta'ala, napisao je poslanu risaluku koja je spomenula 120 mes'ela u kojima se pospanici ostale razlikova od pagana. I ona jako korisna ta knjiga kao što su koriste sve njegove knjige. Rahimehullahu ta'ala untayebe sara. Dakle, tu je spomenuto zbog zabrane uzišenja Allaha kada kaže: "Walatabarradju tabrujal jahiliyyetil ula", i nemojte se razgoličavati kao što se paganke u njegovo vrijeme razgoličavale. Jel on pohvalno ali pogrdno? Pa ne može džehl da biti osim pohvala. Ovaj je, poprosti, pogrdor. Džehl ne može biti osim pogrdor. Čovjek ne može spomenti džehl i da je osim džehlu u stvarima koje mu mogu šteti. To je drugo, jel u redu? Džehl u stvarima koje će štete je bolji. Tako. Pa je poznavati imena igrača korisno. To je džehl koji je koristan. Nigdje je rođen, nikoliko je plaćen, nikom klubu igra, nikome je došao, nikome je otčio, ništa. I odakle, ože je ni, ništa. Ne znam imena, ni jednom od njih. Fala Allah što ne znam. Ono moja da nikad ne znam. sebi Mozak sebi pomutiš igračima i presačima i plivačima i trkačima i ovim i onim. Kad te upitam kako ime Bubekru, gledaš, pa i Bubekru. To je džehl koji neštiti. A kao što je poslanik za odne tražio utočiš od Allaha od, od, od, od znanja koje ne koristi. Allaho me in ne audu bike milan, a il mi la jemfa. To će mi znanje koje ne koristi. Ljudi rade i cijeli svoj život i, i, ovaj potroše u skupljenju vidiš da vai ovaj, zovešem ovaj da vai zove vai ovaj zove gostolje ovaj zove raspoložit. Inako do Allah je da sakupio sve na zemlji što imaju hemijske olovke od početka, od, od kako je izmišljena olovka do da, današnjeg dana. Sve jedan primjerak imaš, imaš svoj muzej, šta ti koristi? Osim ako to prodaš pa zaradiš pare, to je drugo. To je trgovina, al to ne, to sakuplja za kakvog hobija? Taj hobi kome koristi? Hobi ti radiš prošetati da da da da da, da, da, da, da vježbaš, neki, nekaj, nekaj sportom da se baviš, da čitaš nešto što ti je korisno, ti je hobi koji koristi. Jeste. Pa je poslanica, o samme, radio suprotno paganima. I ovo ova nam činjenica okazuje da je znači njih zabranjeno oponašati. Jel'i? I to je stvar kome, koga nema razređe među islamistima. Kaže El Fahru Bilensab a, da se čovjek hvališe svojim predsima. Da se hvališe svojim predsima. I ovo je veliki džah koji je prisutan kod našeg naroda svakako. Tako, dok mu kažeš, nemoj, kaže, izvini, moj dedo je bio Hafiz. Moj dedo je bio Efendijan. Moj djedo je bio mu jezin. On ima, on ima već poleđinu zači koja ga štiti. I opravdava to što radi. To šta je bio tvoj djedo, šta je bio tvoj, neko od predaka tvojih, to nikakve vize s tobom nema. Ti ako činiš zabranjenu stvar, a propise odnosi šarijatski na tebe. Inne ekramekuma inda Allahi etqakum. Najboliji kod vas, od Allaha je od vas, je onih koji su najbogobojasni. I kaže od više, Allah te barak suri sebe, Wa ma amwalukum wala auladukum billati tukaribukum indana zulfa illa man amana wa min as-salihin fa ulai ka lahum jazaa'u dhi'fi bi bima amilu wa hum fil Ni vaši meci, ni vaša djeca sa kojima nam se želite, neće vas nama bliskim učiniti osim onome ko vjeruje i ko dobra djela čini. Ha. Ni metak, ni dijete, ni predak ni niko, osim ko vjeruje i dobra djela čini, takvima dupla nagada pripada i oni će biti u visokim odajama sigurni. To je, to je nagrada. I to je ono što ćete koristiti. A nikako neće preci. Jer bilo je, ovaj, jedan od ljudi je sedio, hvali su, spomenuo devet svoj, ja sam sin toga, toga, toga, toga, toga. znam, spomenuo deset svojih predaka. Pa Allah objavio poslaniku u to vrijeme, kaže recimo, svi su oni u džehennemu i ti sa njima koristi. To je preci u džehennemu i ti su. To je kod Allah jednostavno, da cijelu generaciju baci ljudi u džehennemu, ako nisu bogobojasni. Pa je takva i bogobojaznost ta koja sudi. Je ja li tako? Ebu Davud bileži u svome sunenu sa dobri mladice predoslavac od Ebu Hrere da je poslanik sa rekao Allah vas je očistio od ubijetel džahilije. Neki kažu da je to kibor, Neki kažu da je i to hvalisanje džahilijetsko. Potom kaže i od hvalisanja sa predsima već je, kaže, čovjek potakvi. Mu'min je po potakvi. Bogobojaznost je ta koja Znači, kakav je čovjek od Allaha, stvari je bogobojaznost. A mi to ne znamo. Da mi ne bismo ljudima sudili i ljude, znači, ovaj selektirali tako dalje, mi to ne znamo. Kaže, dalje, pa je čovjek ili je bogobojazan, mu'min, ili je pokvareni griješnik. Kaže, ljudi su sinovi Ademovi, Adem je od zemlje. Ili će ljudi prestati da se hvališu sa svojim predsima, Kaže, oni su samo gorivo džahennemsko. Ili će biti, kaže, kod Allaha bezvrijedniji nego što je el-đu'alan. El-đu'al, koliko se sjećam da su učinjaci kroz hadise, da su to tefsirili, da je džu'al mala životinja koja živi samo u, u smradu, u balegama. I ako iziđe da živi, mimo toga umre. Može no, živjeti nego, znači, takva je priroda je da može živjeti u smradu ili nikad? taj ko se hvališe sa svojim dedom i babom i ovim i onim, on je kod Allaha manje vrijedan od tog džuola. A koliko je vrijedan taj džuola? Šta je on vrijedan? Pa je ovdje poslanik sa osnovim, znači žestoko osudio, jeli, one koji se hvališu s svojim predsima. Kaže u Otanu filensab i da se vrijeđa, vrijeđaju ljudi, znači po toj osnovi, znači po porijeku. A ti si od toga i toga, ti si taj i taj želeći, znači da ga omalovaži. I kad jedan ashab rekao, drugom jebne u jed O sine crnkinje. Ko je kome rekao? Mm. Ebu Bekr Bilal. Ebu. Aha, evo drugo mišljenje Ebu Zer. Ebu Zeru Bilal. Bilal. Ebu Bekr Bilal. Ebu Zer Bilal. Dobro. Tačno, kod Buharija kod Muslima predaje da je Ebu Zer radi Allahu no, rekao Bilalu je bila Saudah, kaže sile crnkinje. Pa kaže poslanik sausam: "E ajertehu bi ummihi?" Kaže: "Majkom ga, ovaj njegovu majku vređaš?" kaže: "Inna ka imrun fika jahiliya", kaže Tizi čovjek kojem je paganstvo. Pa je nakon toga spustio svoju svoj obraz na zemlju, kaže: "Neću ga dići dok ga ne pogaziš nogama moj, svojim. A ti sad koji si sin Trgine, gađaš se po momem obrazu i po, po, po momem ustima i momem jeziku", kad tako govori. Pa naravno Bilal radijallahu nije to učinio. Ali pogledajte znači kako je poslanik sallallahu alajhi i u čovjeku, braću može biti znači paganstva, a da nije šta? Kafir i da nije nifadž i prestupni grišnik, je l' tako veli? Ako kaže čovjek riječi, u raspravi, izlet mu, kaže i tako dalje. Može se desiti pa da ne bi čovjek odmah sudio, znači ko to uradi, gotovo dok je u njemu džahilje, znači nema se islamskog ništa, ne to je pogrešno. Može čovjek prisvimeti svojstava, ovaj na kada se čovjek naljuti, jer jeli, tada mijenja mijenja svoju kožu, je l' tako? Iako je od osobina mina da se povrati. Nije bačo svojstava mukmina da se naljuti i da, i da ga ne može niko ljut. Ni sa djecom, ni sa ženom, ni sa bratom muslimanom, ni sa komšijom, ni Svojstvo je muhmina da se brzo vrati. Da se brzo vrati, znači dok se ne dok nije se ne kako treba, već se ne Tako trebalo da bude pri muhminu, je li, svojstvo. Pa je poslanik svojstvo sudio, dakle, riječi je Ebu Zara Bilalu, radijallahu teala, anhuma. A šta mu je rekao? Kaže sine crnkinje. Ništa drugo. Sine crnke, jesu velike riječi, ali može se puno više od toga kazati, jel tako? Puno više i puno gore ovakav si, onakav si cili je jel tako, ovaj, sročit na kameru. Ali nije mu to rekao, jel je sine crnkinje. I poslani, sam zem kaže, ti si čovjek u kome je džahili Jer možda je ta crnkinja bolja kod Allaha, zaođeti, ne znaš kakav je ko, i taj sin crnkinje možda budi kod Allaha od stotina, takvi koji ste bijeli, koji ste žuti, ne biti kakav si. Pa je kod Allaha te bare kretala sve po takvi i po mogu bojaznost. Kaže delje, sti Ones ti sao bilje i traženje kiše preko zvijezda. Zvijezde kako su padale, znači kod njih bilo je znači ovaj da su tražili preko toga a kišu. Znači kada padne zvijezda, kažu pelat će ovaj kiša će biti tako i tako, pa gledaju po osnovu toga, smatraju da zvijezda koja pada donosi alje kišu. I došao je poslanik saßerdem da je rekao diskoga bližima Ahmed I drugi da je rekao tri stvari se bojim za svoj umet, a to je traženje kiše preko zvijezda i nepravednih vladara i poricanje poricanje kadera. Poricanje kadera pojavilo se, braće, u vrijeme čije? U vrijeme Asahava, u vrijeme Ibnomara. Ibn je čuo za ljude koji praže recite, poručite, im kaže da ja nisam od nje i da oni nisu od mene. Ja i se odručujem. Poricanje kadera. Nepravedni vladari, ih je bilo prozgeneracije, on nikada neće prestati. Oni su ko drvo, znači, koje izraste i samo, samo oni oni padaju, oni one košpice i plodovi novi niču, to ne može prestati, kao ne mu nafice. I kaže, traženje kiše preko zvijezda. Pa ako čovjek kaže zvijezda nam je ta i ta postala kišu, shvatila znači da je zvijezda ta koja je utješena stanje kiše, to je šta? Širk. Je li veliki ili mali? Sve što je veliki i širk ujedno je šta i mali širk, je li tako? Onda kažemo kad kažete mali širk, ne jeste pogriješen. A ako neko smije reći veliki, jeste, tačno, to je veliki širk. Da čovjek kaže da je ubeđen da odeg zvijezda, ili sunce ili mjesec ili dedo ili neko šalje kišu, to je širk koji čovjeka izvodi van opireslam. Isto, to je kao isto dova meitu, doviš meitu kaže subhanallah, evo, ovaj je sta šej preselio, subhanallah, bereket njegovog, ovaj njegovog tijela u zemlji. Evo, da da nije njega bilo, ovaj ne bi ne, bi, ne, bi, ne, bi, ne bi mi sine bio izlečen. Ili ne bi, ne bi mi se odsocu vratio, ali ne bi tako da li. To su širkijati, kufrijati zbog koji se poslanik sasvim ovaj Ali ako čovjek smatra, pazite ovo, ako čovjek smatra kada zvijezda padne ili dođe nekakva promjena mjeseca sa, sa, sa one menzile na menzilu ili sa ovaj, na mjesta na mjesto ili, ili ovaj položaj na položaj, da tada dolazi kiša. Kiša od Allaha. Ali taj položaj, on je znači od pokazatelja i tako dalje, tada to nije širk koji izvodi čovjeka vambilje. To bi tad mogao biti u najtežem slučaju veliki širk. A ono što je poznato jeste da je to haram i zabranjeno. Oprostite, mani širk jeste. Mani to spominje Mufleh u svome ovaj. al-Furu'a, ispominje to ovaj. imam el-Mawrdi u svome dijelu al-Mirdau i svome insaf i drugi, i nispojnilo raziloženje koga neme. Da je to zabranjeno. Znači, ne smiješ nikako vezivati zvijezdu ni ti mjesec za stanje tiši, jer to Allah-u tebalo htala blagodati. Pa u tom slučaju, ne bi bio, ne bi bio mušnik, u smislu da ga je to izvelo van jer, je, jer ono što uzvišen je uzvišeno nemaju tudi udjela nikakvog udjela onijaha i naricanje za umrlim naricanje za umrlim je naricanje, dizanje glasa šamaranje, čupanje kose trganje odiće dano se nekada na zemlju bacali na sebe sve to što se radi, svi tip čovjek ima Allahom poslanik kada mu ima umre njegov sin Ibrahim sram, on je plakao on je tako Srce žali oči, plaću, ali kaže, nećemo uratiti osim ono što ono srdi gospodara. A znači jeste, plačeš naravno, to je priroda čovjeka. I, braćo, nije priroda čovjeka da... Ovaj, zato je šehrim samom jedne prilike, ime te ime su pitali, kažu, bio je da jedna sufija, sin mu preselio i on se smije. Pa kažu, pitaju, sad učenici, šehrim samom ime te ime, kažu, njegov sin preselio, on se smije. Allah ovom poslaniku, sl. saj sin preselio, on plače. A koji bolig imana? Ko je ko bi vjerovao kadar? Tako. Odma čovjeka zbuni, sve pertameti, je l' tako? Došao tamo sad nekakav ovaj deda stari sa bradom, dugom trbarom na glavi, je tako? I smije se umro tim umrojeo, cijeli dan se smije, a Allahu postani plače. Kaže: "Ne, Allahov postani k njemu, njegov obudi njegovo robovanje Allahu je kaže ja čijevo met slučaj." Kako jače? Pa čovjek, braće, ima robovanje, različitih vrsta robovanja. Imaš robovanje radosti, imaš robovanje žalosti, je li tako? Pa čovjek robuje Allahu žaljevići. Mi kada čujemo da je postanik umro, smijemo se, ili žalimo? Kad bi se smijali, je li to prirodno, je li to priroda koja Allah stvorio, ili to gluma? Znači, to je protiv tvoje prirode, je li tako? Protiv tvore tvoje prirode je da se smiješ umret jedno djetet i gledaš smiješ. Drugo umre babo, umre. Mnogi bi se nasmijenili, je tako? Ovaj. Je tako? Znači, nije to priroda čega? Čovjeka. Kaže, ne. Obudijet Allahov poslanika, sallal srme, na tom mjestu je šta? Jači, jer je to obudijet žalosti. A imaš obudijet radosti. Nije od, od suneta čovjek dođe na bajinu da sedi da plače. Šta je? A kaže, stanje muslimana teško. Pa je stanje muslimana teško, taša. Ali Bajram je dan kasera. Nema izvešta što je teško stanje i što je možda ratni period da se ljudi vesene na Bajram. Pa sve ima, ne treba čovjek raditi, suprotno, prirodi na kojeg ga stvorio uzvišenje Allah tabarak i otala, već treba znači da bude, jeli prirodan, da ne bude izvještačen. Uoma ene minel mu tekelni fin. Ja nisam izvještačen. Pa izvještačeno znači nije prirod, priroda, priroda vjernika pa tako Nariču i kako nariče, ona bude plaćena. Daju sto, sto dinara, sto dirhema, sto eura i da. I ona ima zadatak da sahat vemana, da, da nariče, a one su bile posebno znači vješte, izvježbane kako mogu rasplakati i kamen. Kamena srpca ona bi rasplakala. Ona to znači, zna upakovati, pođe priču, redati, znači govori tako da bi sve rasplakala, da sve plaće. I to onda popratiš šamaranjem, udaranjem, li kricima različitim itd. da ti silom pribija ti od niti moraš plakati, tako. Te su bile, ovaj, enaihatu elmustedžara, tako se zvala, iznajnjena narikača. Ona ima, znači, svoju platu, ima, ima, znači, ovaj kiriju, koja se plaća i ona narječuje. Što je zabranjeno, jer narjecanjem braća čovjek, ti ne možeš, o, oči, ne možeš tako strpiti, oči da suze, to je jasno. Srce žali, ali ta riječ koja izlazi iz usta, I ona sjedi i priča, i govori, i kakav je bio, i šta je bio, i znači uzburkava tu situaciju, tako, da bi ljudi plakali, to znači to dolazi smišljenjo, to nije nešto što je van tebe, van tvoje mogućnosti. To je upravo tvoje mogućnosti, ti to radiš i namjerno si došao tu, ili tako, da bi to radila. To je zabranjeno, haram. Jer je to, braćo, prvo imamo tu, čovjek nema vađib sabora imamo sabr, vađib koji čovjek mora imati pri sebi da osaburi I imamo drugu sabr, to je Allahova odredba ti koji tako govorište, nizadano Allahovom odredbom jest ja želim ali neću ništa kazati neću čititi ono što srdi je svoda i da govori nešto proti te odredbe pa je to bilo poznato, jeli kod Arapa i ostalo je to nakon toga i to je danas poznato ovaj, ko je god bio znači na, na mjestu gdje žene dolaze okupi djecu oko sebe A tu svi prisutni, ona malu djecu okupio u sebe i onda pođe ona da nariče za muža. I tako znači rasplače i djecu i prisutne i mjesto da... Jedan mi je šejih pričao, kaže, mi je otišli, kaže, kod jednog šejiha našeg, ovaj, u automu poginula žena i vozio je njegovu sin i drugi osmenu djece. I svi izgurili, izginuli u saoprećeno nesreće. Svi u jednoj saoprećeni. I kaže mi otišli kod njega, saoprećešće da mu izravi, mi je došli, kaže, mi je kod n Mi sad hoćemo da govorimo ovaj taman, da, da, da, da ga ohrabrimo. Da... Kaže, a to je lahva odredba. Kaže, nije moglo dugačije. Allah je odredio, to je tad moralo biti dugačije, nije moglo nikako proći. I ono Allah, što... kaže, on nama on nas potiče na sabor. Da mi saburamo, a ne mi njega. To je sabor koji je uzvišen, naravno to ne može svako do te deređe doći. Ali to je sabur koji nije izvještače ne, ja sam, to je sabur, ja moram saburati, Allah me time ispušao i, i to je bilo zapisano 50.000 godina, pije stara nebesa i zemlje, ja mogu sam da srti svoga svaketi, ja sam dužan da se osaburim. Pa je, znači, taj sabur jako, i zato obraćilo čovjek daje, uzvišen je Allah, da je čovjek od sabura onoliko koliko mu treba. Da ti neko kaže, ne daj Bože, sad da na nastrada od te dijete, ne znam, žena, otac, majka, obo ono, ti bi, dok ti to prođe kroz, ne, ja trebu mu nikako pojmit, ne pričajme o tome A kada se desi, Allah ti da sabura koliko ti treba da osaburaš i da to sve hrabro podneseš i da preko svega toga prilišće koji će najvići od Allah. Dođe. Pa ti daje da ti je uzeo taj sabur, taj dio sabura, možda bi čovjek otišao ne daje Boževu kufur i porekao Allah i kazao ono što srdi stvoritelja jel bi kazao osvom gospodaru družu. A narikača kaže koja se ne pokaje prije smrti, imaće jel kaznu, imaće odjeću od katrana imaće košulju od svraba Ome dokaze, braćo, da te oba briše grijehe, da te oba šta briše grijehe, onako se ne pokaje, znači čovjek čini, kolikav gor grije, da čini da se pokaje, sorry, razvođa. I zato ne treba nikad gubi nadu u lahovu milost, već treba znači da se pokaje i naći će oprost, kod gospodira razvođa. Kao što dobra djela brišu loša dijela, te oba brišu loša dijela, dobra dijela brišu, ne da će i nevolje kojima čovjek biva iskušan brišu šta, brišu, loša dijela. Da znači, Allah kazio da diže stepene zbog toga davamo ste mana prema muslimanu jel tako šefat me Allah uđel, dozvoli. i da kaže kome Allah oprosti za ogreš koji je činio širka bože vuziše da Allah oprosti sve grijehe koji je činio mimo širka i, i kufra kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu ibn Omara kako budže temizim magi drugi da Allah prima te obu čovjeka dok ne malen yugar ghir dok rekne duša napolje kada krene duša prema plućima kostima tada je gotovo tada se više da ova ne prima, ni firavnu nije bila primljena u tom momentu, neće nikome biti primljena. A svaki čovjek njegova teoba, lično za njega se prima dok ne krene duša prema kostima. Osim nakon izlaska sunca sa zapada, tada neće biti ovaj nikome primljena teoba. Imaće na sudnjem dan odjeću od katrana. Znači, bit će polivena katronom, izgleda kao odjeća štana katronom. A vi znate kako, katrano, kako on kad gori, kakva je to temperatura jaka, I onda da bi se sad to sve povećalo još gore da bi im bilo, onda ispod toga svramb. Znači da bi im se povećala šta? Pa to je ženi koja samo dosjedla i naricala za umrljeg. Pa što mislim onda kakva je kazna onome ko poriče stvoritelja za ođel ili čini ovaj grijehe koji su gnusni od ovih grijeha, iako naricanje vraća spada u velike grijehe. Spada u velike grijehe to je zabranjeno znači je li da se čini. Ovaj kateran što je spomenuto, je kateran što mi kažemo i nabacite to pre protef, pre sirio da je to tečni bakar. Da se bakar istopi da se on da se njime bi kaže, u svakom slučaju bilo ovo ili ovo. U svakom u svakom slučaju to je to je težak kri kri odnosno težka je patnja za kako kako nešto je li uči. Ovo poglavlje ima svoj nastavak, je li imaju neke eseje koje spomenuto pa ćemo to inshallah da donad do našem iz završtu našem mladedom druženju u početku decembra Allahu te alalemu Ja sam samo kratko juš rekao po pitanju hadža. Jeso fala Allahu, već i ove godine za koje godna 6. sa 7. uzstupno organizovali znači haџ i bilo su nam znači dvije grupe u povratku. Svi se znači hadžije vratili žive i zdravi, alhamdulillah. Obavili svoj haџ, molim Allahu da primi on je i i da omogući drugima koji nisu bili, a i onima koji su bili da obave ponovo hađ, jer zaista odlazak vraće na, na hađ je nešto posebno. Ibadet i, i posjet, sve ima svoje, sve ima svoje, svoje, sve svoje daje, daje svoje rezultate, svaki taj ibadet, ali hađ daje poseban rezultat. Hađ je zaista ibadet koji daje poseban rezultat. Iz toga ovaj čovjek treba gledati da ga ne prođe po hadisu četiri ili pet godina da ne ode, bar na umru ili na hađ, jer e kako se glasine šire oko tog ograničavanja da bi se moglo početi po Evropi ograničavati na tih pet godina ovaj da neće ljudi moći ići kako žele to će sigurno povećavanjem broja muslimana pa prilog što dođe to vrijeme čovjek da iskoristi to a svake godine sve skuplje i skuplje al tako ovaj i svake godine će biti gužve sve veće i veće jer sad pravi znači za veliki broj hadžija planira znači dolazit, harem se proširuje ovaj velika proširenja su haremu zgradnja, tamo zgrada, to su zaista projekti koji, ko, ko, znači, ne možemo ni pojmiti ko, ko, koliki su to projekti koliko će ljudi dolaziti, pa ko može otići, znači, dok služi zdravlje, bolje da to iskoristiti nego kada se razboliti, kada ne budemo imetka i sl. tome Ali, ono što je vidno kod hađija ili propust koji se dešava, braćo, jeste to što ljudi kreću na hađ nespremni. Iako im se govori i priča, i opet krenu ljudi nespremni. Ko bi Sebe pripremio ovdje u mjestu boravka za hač. Nikakvi tamo problema neće imate. Ovdje se pripremi i tamo odmara. Ne boli ga glava. A ako se ne pripremi ovdje, tamo će ga glava boljeti. Šta je ta priprema? Priprema je ta da svati samo jednu stvar. Ništa drugo. Da je hač džihad. Da ga je Muhammed ibn Abdiillah sallallahu sallam nazvao džihadom. Sad. Ljudi kad krenu džihad, je tako? Staviju torbu na leđa i na čipsa i čokolada i grickalica tako, i u džihad kad dođu, kad krenu u džihad, ponesu sa zbom krevet vodeni na leđima tako, i na krevetu spavaju lijepo i ponesu sa zbom e, prop propelere da ih hlade ili se u džihadu spava na nogama ili onako ona, na boku samo pet minuta, klimnjaš i ustaješ kad ne pokret idemo dalje, kako se u džihadu radi u džihadu si sam uprašen ili se tuširaš svaki dan i mijenjaš odjeću i u, uživaš i, u džihadu jedeš Pola jajeta ili jedeš ispred sebe picu od metara i pola. Kako? Šta šta je džihad? Objasni mi šta je džihad. Poslanik sam se ne nazvao hač džihadom. I onda ljudi odavde krenu, nemate te predstave. To je ne, ne proziraj podavde da je hač džihad. I dole, kada ga neko okrize, uff, ja kako, imaš kulture, gdje se odrasta. Tako. Zato što se nisi pripremio da je hač džihad. A da se pripremiš da je džihad, dole... I kad dođeš dole pa kažeš čekaš čekaš ovo džihad, ali ja ovdje imam sve, meni ništa ne fali. Ja se nisam umorio pošteno. Mene Meni niočega, glava nije za bol. I onda se i lako se vratiš od mora, nikvih problema nemaš. Ali problem je što već veliki broj hadžija ili bolje kazati jedan dio hadžija da budemo optimisti. Jedan dio hadžija ide dole na odmor, više nego što ide na hadž. I onda se desi da hadžija dođe sa mine, se vrati sa mine i kaže fala, Allahu kako smo se vratili iz one džungle, kad više nismo na džungli. Da se bijesi kodrezo Bio Manigri, kako to što se rekao. Jezik da se bodrezo, cijeli život pitao, mogao imao je pravdanje pred Allahom uči. Kur'an otvoriću usta i to bilo je da gdje sto kažeš. Mina džungla, na mini gdje imaš sve. Imaš znači šator koji je klimatiziran. Imaš autobus koji te dovuče do. do učetu. Imaš dušek spavača, dušek opresovana spužva, znači lijepa podano je fotelja, a proči je dušek za spavašenjem. Dobiješ postelinu koju prostireš preko dušeka lijepo, i dobiješ deku da se pokriješ. I ja to Sve živo dobiješ, hranu imaš, mi smo imali toliko hrane da smo morali djeliti dođma po ulici. Puno lekofera smo. Super su pravljene takve čorbe. Znate kakva je zamirka bila hadija čorba. Kaže previše mesa. Dakle znači, jedina mana te čorbe što je bilo previše ne možeš od mesa, tako zgrabiš samo meso grabiš. I to meso, znači koje se samo posebni raspada, I to je bila mana čorbe. Baš znači, kad je to ta... ne, nije niko, nije niko kazao to mana je, to u, ovaj u prenesenom značenju, simbolikal Znači, pohvala, baš tako. Znači, hrane ti, i nismo ni završili jedno, oni su donilili tamo 30, oni, oni 40, oni 50, nas je bilo 30, ono imamo po 50, oni, oni, oni porcija jela, a dvije osobe mogu slobodno jesti jedu. Tako je bilo u džunglu. To je džungla, u kojoj se ljudi danas, sve imaš, znači sve ti je tu, voda napolje u malim, onim kahva i čaj džaba. Kahva i čaj, nigde nema na zemlji džaba. I, hajde prođe u Austrije i dobi kahvu negde džaba. Bejsbol palec poglavi. čaj, idite do nas sebi koliko želite piti. Vode pića, znači voća, jabuka i i smo imali da se gađamo sa njima, ne bismo mogli izgađiti. Da se gađamo sa njima, ne bi bismo mogli izgađiti, jer za nakođ toga kreneli puno onaj karton 10 koliko ima 12 kg, usve se soponili sa sobom, toga par dana vir jabuka sa sobom. To je danas Hadž. Mi kažemo džihad, ne smijemo nikako trebamo šutati. Ja se bojim braćo jedne stvari, da sad da Omer dođe i da nas vidi na mini Odmah bi se vratio u Meku, okupio vojsku i rekao bismillah, udrite gore sa koji od strane udarite pogodnost. To hač, stvarno znači ja ne mogu shvatiti da čovjek može doći sađa sa nakon stol tog luksuza i nakon toga kad dođeš ispred harema, sa prozora sjediš, piješ čaj i gledaš harem ispred tebe harem. Vidiš ko ulazi, ko izlazi, sve ispred sebe, znači nema nikog ispred tebe i harema. I sve sve što imamo, tu bili ispred harema i gledate u to. I sad taj znači luksuz koji ima I da čovjek nakon toga može otići sa hadža, je li kod da se govorimo nama, korimo pšen to skupinama ljudi hadža, da čovjek može doći tako do Veljačlca. Nikdje ni iskreno pješce, osim na dan bajrama kada ko želi da se ide dole, je ovaj da se ne pati sa prevozima, na to je velike su gužve, to ovde prošeta, prošetata 120-30 km ništa, mene Mi Mimam hadža po 60 godina to pješače. Ovaj jedan je čovjek braćo bio sa nama u grupi, Arab. Ima nogu kraću 5 cm, 14 operacija ima na njoj. I danas smo je šipkovozi. Ne može hoditi čovjek nikako. Kaže idem s tobom, neko ti nećeš neći. Ti će koje su tu ovdje. I ti tavati kada se vratiš sa mine. Glavni harciki tavap uvijek kada se vratiš, ne možeš, ti si. A koji ko ima opravdanje imaš ti? Laisa alama haradžin. Vola alav aradži haradžin. Čovjek koji šepa, on ima opravdanje. I za džihad, i za sve. Kaže, kaže idem kad bi ne Niko otpade onma, kaže. Dok kaže, dok je na, na kaže, veza na solomke dok je šipka unutra kaže ajdem ja pa kad otpadne kaže onda neće da. Li. I otišao sve to obavio i vratio se na. To je stvar bolji, stvar bolje Insana, znači koliko je sprema. Ali hoću kazati da danas definitivno Hadži je Hadž koji danas obavljaju od njihovog polaska sa ovoga mjesta, od predavanja papira. Duži džamisu neko primi za tebe tamo glava ga boli, razbija glavu sve djeca kuće što. Ti to meni ništa ne znaš. Samo da ovaj da Allah nagradi brata Abdulaha, ja ne oni ne bi kak plaud, Ovaj, ali stvarno to, to, su, to su stvari, to je ludnica da to neko uradi sve za tebe i koliko je tu stotine i stotine poziva s nekim i ganjanja i naklapanja i, i dogovaranje i na kraju dođete autobus klimatiziran, uzmete i avion klimatiziran i prelaziš, nigdje ne sletiš u Medinu, odmah si pod, u Medini smo bili pored Harem, znači nije bilo 100 metara znači ulaska u Harem. ovaj. Odlazak i tako dođe, autobus komortiziran, uzmete te po noći, putuješ, znači kad, ne, kad nema, kad ti nik ne treba, kada je jako lijepo vrijeme, prespavu idu do Mekije. Dođeš u mjesto gdje dolaziš tu, gdje boraviš u stanu, imaš klimu, imaš hladnu vodu, imaš autobus koji te vozi do Harama. To je gdje si bio dalje. Nakon toga bi bio bliže svakako da te vati ništa od toga. Na minu kad odlaziš sve isto tako. Na refatu tri obroka imaš. Na refatu, dan refata, kada je dan dove, ljudi donose obrok ispred tebe hrana to je hladna voda preko puta šator za stotinu ljudi gdje biva mi smo nas je 50 bilo u šadu gdje stotinu biva I ja stvarno ne znam znači da čovjek može vratiti sa hadža ja govorim organizaciji poput nas da se može vratiti sa hadža i kazati wallahi ya akhi sar se turidu to, to je stvarno to je nerealno to je nepravda to je nepravda prvo prema samom sebi nepravda prema džemaati nepravda prema organizatoru a na hađu mora biti propusta i mora biti malo tegoba bez toga ne može Ali u principu, znači, ovaj, zaista, ovaj, ovaj džemat se, znači, odlikovao i ranijih godina, znači, dobrom tog organizacijom, kvalitetnom od samo, znači, primanja te papirologije, vremenskog izdavanja, viza, znači, i, pa nakon toga nadalje, znači, sve je bilo, jeli, ovaj, sve se, znači, uradilo, najbolji način kako se moglo uraditi. Pa rekao, Allah, ta barak tala, obilo tu nagrade, znači, vrata Abdullaha, koji je zaista tu najviše truda uložio, Ovaj, u, u, u deviranju sa hađijama a, a najgora stvar ili najteža stvar je braćo radi sa ljudima ponekad čovjeku ne može nešto objasniti ni da mu nacrtaš on neće da shvati on shvata ali, ali neće da razumije to a potom i našu praću znači u džematu koji, koji su jeli, kao džematu organizuju taj jeli, hađ a i vas koji idete ovaj, jer mi smo zaista ove godine imali tako jednu lijepu grupu, jedno lijepo društvo jer sam samo poželio znači da sa njima ponovo obavi hađe I to je definitivno, znači stav svi naši hadžija koji su bili sa nama, ovaj da je, da je to sve lijepo proteklo, znači po planu, bez ikakvih komplikacija, znači na bilo kom mjestu, bez ikakvih čekanja, bez ikakvih maltretiranja, znači da je neko meni da je neko rekao opiši sebi kako želiš haџ da ti bude, ja ga ne mogu opisao što je bio. Ja ga ne mogu opisao kao što je bio. I zato bi ovaj volio ako čovjek ima primjedbu da dođe i da je kaže pred namu. Nije problem, kaže primjedbu, Aleksa Petrović će biti prisutan. Da ja trebim tu primjedbu, ja je nemam. I nisam je ja kopam i ne mogu je naći. A volio da je čujem, znači da je ja čujem. Jer ponekad ljudi znaju sitnice nekakve koje je bila ne stoči i tako dalje. Tamo neko iz zaleđa spomene jedno, pa se ljudi pričaju, glasine paljivo, pa, pa despo, pa gore, pa dole, pa potegni, pa pomud, pa neapotrebi. Imaš primjer da ja sam tu ja ehrano selo. Ja sam bio vodić, ja sam upućen u sve. Znam kada je voda nestala, znam kada je već šolja bila za što, pa ne znam sve što je bilo. Ništa mi nije provaglo da ja se dešavalo. Jer jednog kadiju nisam pustio da ode nigdje ovaj ni ove grupe što su išle ranije telefonom sam se znači pratio sa njima i ljudi koji su bili stoigali došli u vremenu kada su predavali stvari nakon predavanja stvari niksi znači puštene minute ni jedan, ni jedan ni druga grupa znači tako da je zaista ovaj bilo bi nerealno znači da da, da bilo ko na bilo koji način znači prigovori ili organizaciji hađa uradno se maksimalno što, što se može studio kevser pripremljen je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja Potrebne informacije možete dobiti na tak teresi, Kelnarga si blana je če 1020 na web portalu BWWčka,